hoofstuk 207, die nachtelike orkaan met sy verskrikkings, die wilde diere, Joosef vervloek die storm, teregwysing ter dier die kynkie, die einde van die storm. Twee uur later, toe almal rustig leen slaap het, het daar een geweldige orkaan opgesteek, wat so eeuwig teen die huis gestoot het, dat die hele huis gebewe het. Door hierdie dreenende gestamp het alle slapenis wakker geword, en toe die orkaan voortgewoed het en vergesel was van duisend weerligstrale en geweldige dondersla, het allemaal wat in Joosefse huis was, begin bewe van angst. By die gewoet en geraas van die orkaan het hom ook nog die gehuil van een menigte wilde en verskerende dieren gevoeg, en dit het die angst van die gasten in Joosefse huis nog groter gemaakt. Elkeen het begin saamdring in die kamer waar Jozef, Sireneus en Jonathan hulle bevind het, om daar beskerming te soek. Jozef het opgestaan, lig gemaak en die angstige mense so goed as hy maar kon getroos. Die selfde troos het ook die reus Jonathan en Sireneus gedoen. Maar toe die storm reeds steeds hewiger geword het, het die vertroosting van die drie nie veel gehelpt nie en die meeste het in die grootste doodsangst geraak. Die somme getiers hulle kloue deur die vensters wat weliswaar goeie traliewerk gehad het na binne begin steek het met 'n onhou spelende gehuil. Toe dit selfs vir Josef 'n bietjie te toe dit selfs vir Josef erg word, het hy homself opgewen en met die storm gepraat. Verstom jou monster in die naam van hom wat hier woon, 'n meester van die oneindigheid en verder nimmer meer die rus van hulle, wat die rus van die nacht nodig het, laat het so wees. Jozef het die die woorde met groot kracht uitgeroep, so dat allemaal nog meer daar ontsteld was, as oor die gewoel van die gewoed van die orkaan, maar sy woorde het die storm nogthans nie laat ophou nie, waar oor Jozef om nog meer opgewen het, en sy dreigement nog heftiger aan die storm gerig het, maar ook dit het vruchteloos gebly en die orkaan het met Joosef gespot. Toe het Joosef toornig op die ongehoorzaamheid orkaan geword, en om vervloek. Op daar die oomlik het die kankie wakker geword, en aan Jacob wat langs die bekie was gesê, Jacob, ga na Joosef en sê vrom, dat hy sy vloek weer moet terugneem, want hy vervloek wat hy nie ken nie. Eers morgen sal hy die oorzaak van die storm, en die goeie rede daarvoor inzien, Binnen paar minuute sal die storm in elk geval voorbij wees. Daarop het Jacob dadelijk na Joosef toegegaan en om vertel wat die keinkie aan om opgedraaid. Toe het Joosef moed geskip en gedoen wat Jacob om te kenne gegeet en weldra die storm gaan lee. Die wilde dier het verdwijn en in Joosef's huis het allemaal hulle weer ter rust te begewe.